Tawananimo chikaranat naikedu, ahanatalu kokol sukošta Докато слушаме тази песен от е, японския телевизионен сериал Midnight Diner да ви кажа какво се пее в нея когато любим човек си тръгне какво можете да направите за този който си е тръгнал и за този който е останал С е, тази песен влизаме в следващата тема на Хоризонт добед Днес глобалната геополитическа несигурност видяна от към далечна Япония и как две отдалечени нации като японската и българската развиват своя диалог на фона на войната в Украина, войната в Близкия изток и тази наистина геополитическа несигурност. Това е темата сега в разговора ми с посланника на Япония Хисаши Мичигами, в годината в която България и Япония отбелязват троени обилей в двустранните си отношения. 115 години от първите официални контакти, 85 години от установяване на дипломатически отношения и 65 години от тяхното възстановяване. Посланник Мичигами е роден в Усака, завършва Токийския университет, магистър е в Харвард, дипломатически му опит включва световната търговска организация в Женева. Съветник, пълномощен министър и заместник работител е бил на мисията в посолството на Япония в Република Южна Корея, както и в Китай. От 2014-та последователно е генерален консул на Япония в Дубай и в Южна Корея и генерален секретар на секретарията за тристранно сътрудничество между Япония, Китай и Южна Корея автор е на 6 книги за Япония и Корея. Първо много благодаря, господин посланник, ваше превъзходителство за възможността да разговаряме и то в толкова важна година за дипломатическите отношения между България и Япония. Знаем, че Япония е част от региона на Източна Азия и въпреки, че сте толкова географски отдалечени от центъра на военните конфликти в момента в Украина и в Близкия изток, как възприемате тази настояща международна обстановка, защото живеем в времена на глобална геополитическа несигурност. Агресията на Русия към Украина нарушава парковенството на закона и също принципи на международната правила. Това е, никъде не може да се толерира. Япония също оказва максимална подкрепа към Украйна. Е, той Япония и Европа те са географски отдалечени, но сигурността в двете страни са много свързани. Японският председател често казва че този Украина днес може да въде източна Азия утре. На... Разбира се, не искам това да се случи, но разбира се има вероятността, не е нура процент, агресивните дейности да се случи в източния Азиатски регион. Да, отгледна точка на Япония, Русия и Китай, двете страни са съседи на Япония. И помислете, море да каде, каде каде на световната карта, къде е разположена Япония. Западният край на Китай и Русия, тяхната територия е границата между Централната Азия и черноморе А източният край е границата между Корейска поростов, Филипина, Тайван 朝鮮汉... и западна част на Тихия океан. Има възможност, че подобна ситуация се случи и в източна Азия, като мислим какво се случи в Украина. Как успява Япония, японското правителство да убеди гражданите за това, че си струва да бъде оказвана финансова и военна подкрепа на Украина, която е толкова далеч? Това е възможност. В средстви на думите на вившия министр-председател и също настоящия министр-председател от Украина днес може да бъде източна Азия утре. Дори обикновените граждани свързват Украина с тайванския въпрос, дори без да бъдат споменат и решително подкрепят Украина. Японските граждани за, за тях това който се сличи в Украина, не е нещо като, който се сличи в другия край на света, но нещо, което е свързано с. може да бъде свързано с техния живот. Според последни информации от агенция Reuters, буквално преди ден отново Китай са използвали разузнавателен балон в Тайванския проток. За това ми се иска да ви попитам като човек с много богат опит като дипломат в Източна Азия, включително и един мандат в. Китай, въпреки различните мнения за стратегията на Европейския съюз към Източна Азия, какво е вашето мнение относно това как трябва да се взаимодейства с Китай? Економическото развитие в регион на Източна Азия има огромно значение в световен масштаб. Япония, Южна Корея и държави в Асеян. Както знаехте, тези държави са по-скоро демократичните държави. Но как е Китай? Знам, че вие преди 30 години бяхте в комунистически режим, затова вие знаете много, но Китай в момента подкрепата Русия в войната. Разбира се, милното и кооперативно развитие на Китай е джерателно, но реалността е да речи от този идеал. Какво се променя след като Русия започна да използва северно-корейци на фронта срещу Украина? Ами, той като има много критики към, към самата държава Русия, но Китай и Северна Корея тези са държави които дори тези международните критики към Русия все пак а, изпрати тези въорожения, техника и дори самите бойници към Русия. Затова тези със сигнал са много важен, важен партньор за Русия. Смятате ли, че се променят очакванията на Европейския съюз и по-специално на ключови държави от Европейския съюз към ролята, която Япония трябва да изиграе? Отново една информация от Reuters от а, вчерашния ден за това, че а, се подготвят а, установки с ракети на един от японските острови в Тихия океан а, с американска, подкрепа, с американско въоръжение. А, ано, е, ано, Европа, да, често а, чувам, че значението на Япония се преоценява в Брюссел, както и в Рондон, Берлин през последните 7-8 години. Причина е да, Китай и САЩ, ако говорим много кратко. Ами, разбира се, да САЩ е много важна за Европа, те а, много подкрепат, но от друга страна а Европа не може да разчита единствено на САЩ за своята национална сигурност. И също по отношение на Китай, разбира се, има много нарастващото влияние особено в а, економическата сфера, отново характеризирано с а, рипсата на прозрачност, например. Затова, като мислим за да тези две държави, в, в, в последствие тези ключови държави в Европа, да се обръщат внимание към а, Япония. Доколко това ще се засили след като Доналд Тръмп беше избран за президент на Съединените щати, а знаем, че той се интересува повече от Тихоокеанския регион и от Китай, отколкото от Европа. Може ли Япония да се окаже един неочакван съюзник на Европейския съюз? На анзенхошъм, акото кейзай, е Има въпроса, свързани с сигурност, сигурността и също тези, свързани с економика. Казвате економика, затова накрая ми се иска да преминем към една тема, която е свързана с България. В миналото имало много японски компании, които активно са участвали в економически дейности в България. Вие като посланник, как гледате на настоящата ситуация на японския бизнес в България и кои са областите, в които в най-голяма степен виждате бъдещо развитие на економическите отношения, доколко това са области свързани с изкуствения интелект или с IT-индустрията. Ами да, днес, днес е... японските компании създава около 7000 работни места в България. Но, например, преди 30 години японския бизнес в България това беше, например, 5 пъти по голямо от колкото е днес присъствието. Ано. Да, Възрастните хора днес споменават, че японските компании направят много огромно постижение в обраща на изграждането на инфраструктура в Угария, например, изграждането на яз... Язовири или Метро, също, или Борницата и Хотера в Японския хотел, например, също културни институции. Много се радвам, ако този помощ от японската страна направи огромно сътрудничество да бъде много като прием като нещо много радостно за възгорите. Та негом ано, business Японският бизнес се завръща в Угария постепенно. ]あの дамо... Да, ще дам две а, важни примери. Японската гигантна компания Toshiba. То, това ще. отново ще се навлиза в българския пазар с а, проекта за рехабилитация на Павец Чайра. Или тези японската компания Meiji имаше споразумение заедно с българската компания Erby Burgertum за създаването на съвместно научно-изследователно но като говоря за каква сфера в економиката, най-вероятно информационните технологии и изкуствен интерект, тези две има най-голяма потенциал. Има хетта където. Като говоря с тези японските компании, които направят бизнес в България. Те много се интересуват и връщат внимание към отличните IT специалисти в България. Също така, те са инсайд, тези институции. Инсайд започнат да взема интерес към японските компании. Също така, японците постепенно се научават, че инициатива на България да се превърне в център за иновация в а, Барканския регион. Чудесно! Тоест, не говорим вече единствено и само за кисело мляко, говорим и за много по-развити економически отношения. Такова виждане имате за бъдещето. Павец шиира AI и IT индустрията, ако съм разбрала правилно. А можем ли да си помечтаем и за, примерно, завод на Toyota в България за автомобили или сме далеч от подобна много мащабна голяма инвестиция. Е, е, е, е, е. Ами да, може би бе вече знаете, но има тези заводи на японските компании, които изграждат авточасти на автомобилите. И като говоря за тези такова огромния завод за изграждането, важно е да има табелна инфраструктура в Угария, например за патищата или за браковете. Ами да, важно е да има такива условия за направи бизнес тук. Да, това знаем колко е важно, както и спазването на закона и изобщо върховенството на закона. М -м, плана, за Благодарим и за изключителната културна програма, свързана с голямата годишнина на японско-българските отношения, защото тя е невероятна, може би на нея се дължи и това толкова, топло чувство на българските граждани към Япония и японската култура. Колко важна е културната дипломация за Япония? Това е последният ми въпрос. Много съм възхитен, че в България има толкова много ученици, студенти, които изучават японски език, например, в 18-то училище, 138 училище, университет и тези езикови език, школи в Барно, например. Да. Ние в Сосфата на Япония организира Дните на японската култура. Това започва от 1990 -та година и тази годишно довеше 35-то издание. Всяка година повече от 40 000 дуси посещава в повече от 25-25 събития в страната. Културна дипломация за нас в Япония много е важно. Обмена не само на правителствено ниво, но и на местно. Ниво. Това е много важно. Също така взаимното културно средство, разбирателството да между Япония и България, това съществува като базата или основата на французските добри отношения. Негово превъзстудителство, Хисаши Мичигами, посланник на Япония в България, когато си изкуших накрая да попитам и за звученето на японските барабани, защото на представлението на Ладай Косай и техните традиционни японски барабани Тайко, посланник Хисаши Мичигами каза нещо, което няма да забравя. Че можем да усетим нещо от японския дух, което не свързваме веднага с деликатното и винаги внимателно и тихо присъствие на японския дух, попитаме do какво има предвид, ето have you? discover another side Ами тогава казах на публиката, че ще открият една страна на японската култура, която може би не очакват, защото японската култура може да не е винаги тиха, скромна и деликатна. Понякога може да е силна, динамична и внушителна. Японските барабани тайко, които оставиха публиката в зала България в захлас на традиционните дни на японската култура.